Bosgarren lanarekin jarraitzeko, eh, arituko dira Maialen eta Unai. Maialen 8 txikian eta Xarmangarria zira doinuan kantatzeko lehen puntua haue duzu. <tusurra> Ume lapurtuekin arazo ugari. iek izan ziren askotan opari, pari askok lortu zutenez kriston dirusari kontu hau peingoa gatik gera din argi Bigarren puntua. Apaizak eta monjak alaudetartean Kezurra ez duzu esan hori ezatean Gizarte hontan daude betiko kaltean ondo eringo dugu hori aldatzean